اد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهدن لي بافتقاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma la ilaha illa anta la ma'almtana innaka antalimul hakim Allahumma 'allimna ma yufaa'una wa anana bima lam ta'lamna sayyidana man rabbil alamin Subhanallahi wal hamdu li-llahi jalla wala. Mekaynimu salavat i khala ona lika kolika je njegova velicina i koliko sam u njemu uzvishenom doliko je. salavat i salam na Allahov poslanika i miljenika Muhameda Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa na njegovu častnom porodicu, sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju, i u svakom stanju, Allahu džallao ala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nije drugog znanja, osim onog znanja koje nam podari naš uzvišeni Allah i svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa da nam tu svoju dobrotu i blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, Znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti, time ga popraviti, a doista je Allah dželjavala sveznajući, svemogući i mudri. Kao što ste obavješteni upoznati, tema večerašnjeg obraćanja s moje strane vama je koga da udabereš za svoga supruga. Kažu, aj rudine ti uvijek predavanja u kojima smo mi donji. Kažu braći. Da. Da da. Koga da odabereš za svoga supruga? Jeste, dakle, ovo je prije svega savjet našim sestrama. a isto tako, dakle, i savjet i nama. Ako nismo bi rani po ovim tačkama, izvedenim iz Kur'ana i Sunneta, onda nastojimo da takvi budemo u braku. Ako žene kod nas nisu tražile te osobine prilikom sklapanja braka, prilikom odabira s njihove strane, nastojimo da mi kasnije u braku izgradimo te osobine, jer samo brak može obstati sa ovim osobinom. I brak može biti sretan, može biti zanimljen, samo sa ovim osobinom. Prije ili kasnije, kod koga se ne budu nalazile od muževa ove osobine, prije ili kasnije brak, Jedino ako nađe kakvu ženu strpljivu, kao što je saborao i bio strpljiv, Eyyub, alihi salatu esala, može obstati njegov brak. U protivnom, dakle, prije ili kasnije njegov brak će se razrušiti. Stoji u hadisu kod imama Termizije i drugih od Aisha, radijallahu ta'ala anha, da je Allah, u poslanika, alihi salatu esala, rekao, in nam nisa, šaqa i kuriđa. Moglo bi se, dakle, prevoziti kao, doista su žene, Slične muškarcima. Ženama je dato obaveza kao što je dato i muškarcima. Žene imaju prava kao što imaju i muškarci. Mišli se dakle na to. Žene su u određenom smislu slične muškarcima. Pa se učenjaci osvrćući na ovaj hadis kažu i spominju određene detalje iz života muškarca i ženije pa kažu Kao što muškarca zadivi neka žena svojom vjerom, svojom ljepotom, svojim ponašanjem, isto tako i, muška, i ženu zadivi muškarac sa svojom vjerom, svojom ljepotom, svojim ponašanjem i drugim. Pa kao što muškarac ima pravo da odabire kakvu će ženu odabrati za brak, isto tako i žena. Isto tako dakle, i djevojka, ženska osoba ima pravo da odabire svoga budućeg bračnog druga. Čak kažu islamski učenjaci da je potrebnije kod izbora muškarca više voditi računa nego obratno. Da žena više mora da vodi računa koga odabire za svoga muža nego obratno, kako kaže Imam Gazali. Rahimahullahu Teala. Jer stoju hadisima i volio bih da svatite ovaj hadis ili I sestre na što i god moguće više ljepši način. Došlo je u hadisima da je žena robinja svoga muža. Da je žena robinja svoga muža. Poznato nam je kako robinja treba da služi svoga vlasnika, a isto tako kako se vlasnici ponajčešće obhode prema svojim robinjama. Zato bi Aisha radijallahu ta'ala anha znala govoriti doista je brak, robstvo. Ne dakle u negativnom smislu, dakle u smislu služenja, izmećenja, lijepog obhođenja. I s druge strane, dakle namirivanjem svega što je potrebno, udovoljavanjem svega što je potrebno, obezbjeđivanjem svega što je potrebno žene. Doista je brak, robstvo, pa dobro gledajte kome ćete svoju kćerku dati za robinju. Dobro gledajte kome ćete svoju kćerku dati za robinje. Zbog toga, dakle, neophodno je da staratelj svoje kćerke ili svoje sestre ili, dakle, ženske osobe kome je staratelj, dobro gleda za koga će, za koga će udati dotičnu osobu. Kojo je, on, kojo je on staratelj. Dakle, žena ima isto pravo kao i muškarac da bira poznatovanje, Spominje se u vjerodostojnim hadisima u vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu, sam da su pojedini očevi udavali svoje kćerke bez njihove dozvole ili bez njihovog odobrejnja, bez njihove želje, pa bi one dolazile Allahovom poslaniku alihi salatu, sam i spominjale svoj slučaj. Žalile se na svoj slučaj i Allahov poslanika da sam davao im je na izbor. Ako žele da nastave da žive sa mužem koju je odabrao njen otac ili dakle imaju pravo da se razvedu. Imaju pravo da se razvedu, pa vam je poznato da je jedan od rukunova, od temelja ispravnosti braka, jedan od uvjeta ispravnosti braka obostrano zadovoljstvo. Obostrano zadovoljstvo, dakle kao što muž zadovoljan je dotičnom ženskom osobom da ona bude žena, isto tako i na drugoj strani žena mora biti zadovoljna jeli sa muškom osobom, da joj on bude budući, jeli budući muž. Koje osobine žena mora gledati kod svoga budućeg muža? Odnosno, kakve osobine treba biti prije nama? Jeste, kako kaže brat malo prije, i mi imamo žensku djecu, prije ili kasnije doće vrijeme i njihove udaje, udavačemu, pa je potrebno da i mi muškarci poznajemo ove osobine budućeg Zeta, za koga ćemo dati svoju kćer ili imamo sestre, za koga ćemo dati svoju sestru ili slično, ali ponajprije ovim predavanjem želim da posavjetujem sestre koga da biraju sutra za svoga budućeg bračnog druga, budućeg muža a isto tako da posavjetujem sebe i vas, muškarce, muške kakvi trebamo biti u braku jer kako rekoh na početku, neće nam brak biti zanimljiv, neće brak biti sretan bez ovih osobina ako ne budemo izgrađivali i vidjet ćemo dakle Ove osobine vjerovatno sve jedan od nas priželjkuje, trebao bi da priželjkuje vjernik, međutim kako rekoh na početku ovog serijala nema ništa od priželjkivanja. Nema ništa od priželjkivanja ako ne krenemo odlučno u izgradnju tih osobina. Kada se uvjedimo, kada dakle saznamo da je u tome naš sretan život, onda dakle trebamo zagrnuti, zasukati rukave i izgrađivati te osobine kod sebe. Na prvom mjestu, sestro, gledaj da tvoj muž bude vjernik, čvrste vjere Dakle, muškarac koji se odabire za svoga budućeg muža treba da bude čvrste vjere, prave vjere, istinske vjere. Da nije od onih koji nemaju kod sebe vjere ili da nije od onih koji se poigravaju s vjerom ili da nije od novotara, od onih koji imaju svakakva ubjeđenja, svakakva vjerovanja. Tak stoji da su naši ispravni prethodnici govorili Isto stoji zapisano čak u pojedinim akaidskim knjigama da onaj koji uda svoju kćer za novotara, da time narušava islam. U drugim citatima da time kida rodbinske veze. Zato dakle, budući muž treba da bude, treba da bude vjernik. Čvrste vjere, da se pridržava što je god moguće više vjere. Svih segmena tal vjera. Poznato vam je u suri Al-Bekare Allah subhanahu wa taala na sličan način govori i o muškarcu i o ženi i o mužu i o supruzi. Pa koga spomine kaže vel abdun mutminun khairun min mushrikin walau a'jabakum. Vjernik, a makarbi rob. Bolji vam je od mušrika mnogobožca, makar vas on zadivio potom i metkom i ostale. O žene, tražite vijednika, pa makaron bio rob. makaron dolazio iz manje oglednjeg porijekla nego što je tvoja poroda. Nego kakvog si ti porijekla. Ali ako je vjednik, ako se drži vjere, ako čvrsto se pridržava vjere, vjerskih propisa, obavlja namaz, čini ostale, dakle obavezne i badete, drži se njega. Takvog bira. Kao što je Allaho poslanik alihi salatu oslamo poručio nama, ili tako muškavcima, da ne budemo kao većina koja prvo traži imetak, zatim porijeklo, zatim ljepotu i na, traj, na kraju traži vjeru. Kaže, uzmite onu koja ima vjeru. Isto tako, dakle, i žene trebale bi prvo da gledaju vjeru. Prvo da gledaju, da gledaju vjeru. Došlo je u hadisu kod imame termizije također u hadisu je Buhureyre, radijel Allahu talom, poznatom hadis, u kojem Allaho poslanik Alihi Salatu sam savjetuje staratelje, žena, ženine staratelje, za koga da daju svoje kćeri? Pa kaže, kada vam dođe ona i čijom ste vjerom na promjestu i ponašanjem, zadovoljni, udajte svoje, dajte im svoje kćeri. Ako ne budete tako postupali, budete davali svoje kćeri, dakle indirektno, komentar. Ako budete davali svoje čeri za one koji nemaju vjere, ili za one koji su sponi tuči, žena, onda će nastati pesad, razvod, neredna zemlja. I to jest ili tako? Ima dakle počesto, počesto razvoda brakova od ljudi koji se ne drže vjere, našto dakle ukoliko žena neće da sabora, i našto dakle ukoliko tuku žene dolazi do rastave braka. Pa budete udavali, ali pocrtavam, nemojmo braćo da ovo bude samo riječi. Da ovo budu samo riječi. Kada kažemo vjernik, istinski vjernik. Koji se drži vjere što je god moguće više. Koji je zadovoljan s onim čime je zadovoljan Allah i njegov poslanik. On nema izbora. Kada Allah i njegov poslanik nešto kažu, tako je. Samo kaže, čujem, čuo sam i pokorio sam se. I završeno. Takvog vjernika traži. O takvog vjernika sutra nećeš imat problema srce. I takvi vjernici trebamo mi biti u braku. Jer je došlo u hadisu kod Imama Buharije. Khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Najbolji od vas jesu oni koji su najbolji prema svojim porodicama. Tražite najbolji i budimo najbolji, oni koji su najbolji doka prema prema svojim porodicama. Jednoj prilike dolazi Hasan el Basriju Poznati, islamski učenjak i pobožnjak dolazi mu čovjek i kaže moju kćer su mnogi prosili dolaze mnogi prosici lijepa žena, ugledne porodice za koga da dam svoju kćer pa kaže Hasan al Basri dadni za onoga koji se istinski boji Allaha ne dakle samo koji na riječima zato dakle kao što je tako preporučeno je nam, čak dozvoljeno da možemo da pratimo ženu da pitamo sve okolo kakvog je stanja ta žena imanskog, gerskog stanja i ostalog dozvoljeno nam da pošaljemo svoju majku svoju sestru, svoju čirku nekoga iz svoje bližnje rodbine od ženskih osoba da ode i da vidi njenu ljepotu da pita sve isto tako neka jona ona šalje neka jona ona naduje da neko od njih njih prati dakle i tebe dakle brak nije igraj zabavu brak nije od danas do sutra samo da zadovolji svoje potrebe i ostao. Brak je emanet. Brak je dakle obaveza. Stupamo u brak da živimo do svoje smrti zajedno, da se podpomažemo, da pošaljemo lijepu sliku po islamu. islamskom braku. Da se i drugi ugledaju, da i druge, da i drugi znaju gdje naći rahatluk mira, kako na koji način. Zato dakle poćrtavam da budemo istinski vjernici. Pa kaže Hasan al-Basri dadni za onoga koji se istinski boji Allaha. Jer ukoliko je zavoli, koliko je bude volio u braku, najljepše će se obhoditi prema njoj. Najljep će, najljepše će se obhoditi prema njoj. ako je ne zavoli, ako je bude prezirao zbog njenih određenih osobina, zbog njenih grešaka, postupaka i sl. neće joj činiti nepravdu. Ako se on bude istinski bojao Allaha subhanahu wa ta'ala, pa ono i pogriješi prema njom. Učini mu nešto nežao, neće on uzvratiti istomjerom. On joj neće činiti nepravdu. Jer, kako smo spomenuli na prošljim predavanjima, trebamo ispred sebe u obhođenju prema drugim ljudima postaviti pravilu. Prema svim ljudima, a na takvo ponašanje su najpreći naši najbliži, roditelji, majka, babo, našeg supruga, djeca. Ako se oni ne boje Allaha u obhođenju prema nama, mi se trebamo bojati Allaha u obhođenju prema njima. Ako oni se ne boje Allaha pa nam kažu lošu riječ, ružnu riječ, opsuju nas i smijavaju nas, ne smijemo sebi dozvoliti da mi na isti način postupamo prema njima. Jer je Allah Čelevala, Allah koji nam je naredio namaz da mu klanjamo pet puta danas, naredio istorije popo naše. I čuli ste prošli puta brojne hadise o vrijednosti lijepog ponašanja. Allah traži takvo ponašanje od nas i za takvo ponašanje posebno nagrađuje. Pa dakle, moraš da budeš onaj koji se istinski voji Allaha dželabala. I mora sestra da traži takvoga. Jeste, možda će danas biti ha, teško, slupom tražiti, ali traži. Traži. Onaj koji bude tražio, onaj koji bude kucao, kucao, na kraju će mu se otvoriti i naće dakle, takvu ošuvu. Dakle, kaže Hasan al Basari, Udaj svoju kćerku za onoga koji se istinski voje Allaha, jer ako je bude volio, s njom će se najljepše obhoditi, a ako, dakle, bude je prezirao zbog nečega, onda, dakle, neće joj činiti nepravdu. Nema, dakle, sumnje da nevođenje računa o ovome, dakle, da budući zet staratelju, koliko ne budu vodili računa o ovome, otvrte vrata ako je vruće ili prozor. Jel vi vodite računa o tome koja ovde odgovorila. Nema sumnje dakle ukoliko ne budemo vodili računa o ovom, pa svoje hćeri, svoje sestre budemo davali za one koji nemaju vjeri, koji su slabe vjeri. Budemo davali prednost, prioritet nečemu drugom, a ne vjeri. Nema sumnje kako je rekao Allah u poslanik Alihi Salatu sam nastat fesad fesat Nemojmo samo gledati konkretno. Opet ponavljam, budimo istinski vjernici, budemo ubjeđeni vjernici. Poznato mi, govorili smo ovdje, a možete naći u knjizi zabilježeno, šta kažu islamski učenjaci za ubjeđenje. Pa kažu istinski vjernici sa ubjeđenjem u Allaha, gledaju ono što je skriveno od njihovih očiju, kao što svojim očima vide ono što je pojavno, u pojavnom svijetu. Vjernik koji je ubjeđen, kada ga Allah obavijesti o nečemu, Iako to on ne vidi svojim očima, onaj koji je ubjeđenim vjeroju u to, kao da gleda svojim očima. Tako se ponašaju istinski vjernici. Kao što vide svojim očima ovaj pojavni svijet, nevidljivi svijet, gledaj, vide ubjeđenje. Vide ubjeđenje. Pa nemojmo željeti samo konkretno. Nažalost, danas mnoge sestre traže auto, kuću, zasebnu kuću, nemoj s mamom i babom, hoće da imam svoju komociju, posao, Osiguran i slično. Za vjeru, ejde, nekako ćemo, usput ćemo se, popraviti. Teško da šti njega popraviti. Poznat vam je dobro hadis. Prejasan. Da nije uvijek isto, da nije uvijek ono što vidimo svojom očima. Izgled počesto zavara. Jel je li tako? Allahov poslanik, alih i salovcam, jedne prilike sjedi sa svojim ashabima, nekolicinom ashaba i prolazi čovjek pored njih. Pita Allah u poslanika Ali Hissalovca šta kažete za njega. Kakav je on kod vas? Kaže jedan od ljudi. On je od najuglednih kod nas. Kada progovori i sluša se. Kada se zauzima za nekoga, njegovo zauzimanje se prihvata. I svaki od nas bi dao svoju kćernju. Po pa poslanika Ali Hissalovca mu šuti. Nakon izvjestnog vremna prođe drugi čovjek, pa kaže, šta kažete za ovoga? Kažu, on je od potlačenih u narodu. Ako bude govorio, niko se neće obazirati na njegovog govoru. Da se zauzima za nekoga, ma i nikoga ne slušava, kao li da prihvati njegovo zauzimanje? I nikomu ne bi dao svoju kće. I poznati su vam, čak u vremenu Ashaba bilo je slučaj Eva, kada bi dolazili određeni ashabi koji su bili siromašni ili koji nisu bili lijepog izgleda da je ha, očevima, starateljima tih djevojaka bilo teško da daju svoju džer za njih, džule i drugi ashabi pa kaže Allah u alihi salacom ovaj, sada drugi koji je prošao za koje kažete da kada progovori ne sluša se za uzimanje, od njega se ne prihvata i niko ne bi dao svojeg džer za njega on je bolji od zemlje pune zemlje da oni prvi koji je prošao da takvi ispune cijelu zemlju ne mogu biti ravni ovom jednom nije uvijek isto i ni uvijek da to je što vidimo svojim očima očima najbolje ono o čemu smo obavješteni u vjeri u vjerodostajnim hadisima i prije svega u Koranu to je najbolje jer Allah vala, nikome ne želi zlo Allah wa želi da koristi svoje robove Sve što nam je naredio Sve što nam je zabranio to je u našu koristu Ništa Allahu Đerla Vala ne može niti koristiti Niti štetiti On je objavio vjeru u kojoj je zasigurno Sama koriza nas Nekoliko primjera, dva, tri primjera Kako su naši ispravni prijedhodnici Za koga su davali svoje kćeri Pa Sa'id ibnul Museyjab Prva ktabina Predvodni ktabina u znanju u fikhu, u svakom zdanju, u pobožnosti, 94. godini po hiđe peselio. Imao je svoju kćir, lijepa kćir, jučena, kod babe se odgajala. prva ktabina je odgajao. Pa dolazi halifa, Abdul Melik, Ibnu Meruan, da je prosi za svoga sina, Velida. Dolazi Abdul Melik, halifa, da je prosi za svoga sina, Pa ne daje Sejid. Sejid i bil mu Sejid da. Već daje za svoga učenika. Spominje se njegovo ime. Daje za svoga učenika, koji je bio siromašan. Sejid i bil mu Sejid dao mu 500 dinara od sebe. Kada ga je oženio, evo, pripremi se za prvu noć i za ostalo, za život da imaš. Dao mu Sejid i bil mu Sejid. Dakle, dolazi halifa, hej, da nama dođe. No, bi... Nimao ne bi smo kako, dakle, gledamo samo konkretno. Ne bismo se omjišljali. Međutim, dakle, se, a idimo u sebi, znao kako je se blagodati na uci. Kakav je vjernik i kakva je njegova kćera i želit takvog, zeta. A zna svoje učenike i za takvog daj. Zato treba tražiti ha, i nemojte, hm, sad kažem, otvoreno svima. Mislio sam da, dakle, završim serijal, ali malo sam vas ja podvojel tako na prvom podavanju, Tako sam govorio o vrijednostima braka da se ženite. Nemojte me zvati da nekoga vjenčajem i da se za nekog zauzimam ako ne dolazi na predavanje. Onaj koji ne dolazi, ne uči vjeru, nemoj da, da zove. Bez obzira ovdje ili na nekim drugim mjestima uglavnom, dakle, da uči vjeru. Vidjet dakle, i druge uvjete što treba da zna od vjeru. Dakle, samo za takve možemo se zauzimati. Samo za takve možemo... Jedan brat kaže, kako god vidi... Drugog brata, kakvog je ponašanja, kaže, još jedna teskija, još jedna preporka. Pa vidi drugog, napravio Belaj, kaže, još jedna preporka ima kcijer. Na udaju, hoće da udaje, kaže, samo, dvije, tri, moraš donijet od 5-6 ljudi da si dobar. E, tako bi trebalo. I kamo sreće da na takav tra, način tražimo Zetove, da drugi posvjedoče njihovu dobrotu, njihovu vjeru, ne bi bilo dakle do problema. Nažalost, ne smijemo bježati od naše gorke stvarnosti. Velik, velik procenat razvoda brakova među nama Samo da možemo i da možete znati šta svega ima u našim brakovima. Kakva mi pitanja, sve dolaze i slučajeve kakve čujem i treba ići rješavati. I od braća i od cestara. Nažalost. Pa Saeed ibn ibnul Musej ibrahima svoju kćer daje za svoga učenika koji je bio siromašan, daje mu Saeed ibnul Musej. Ibn. Pa je oženio takvu, jer je ovaj učenik oženio njegovu kćer. Prvo prošla sutra dan, kaže gdje ćeš, izlazi iz kuće, kaže gdje ćeš, idem kod Seida, kod tvoga babe na halku, da tražim zdanjekada. Sijedi, ja ću te podučiti svemu onome što zna moj bab. Jer je on podučio mene. Sijedi, ne moraš da ideš nigdje. Ja ću te podučiti svemu onome. Zatim, sabitivno Ibrahim, njegov slučaj. Od naših prethodnika, vidjet ćete iz kojeg rana. Prolazi pored bašće. Ili kroz bašću prolazi i nađe otpalu jabuku, vočku. I uzme onako mahinalno i počne da jede. Kada je pola pojeo, uf, kaže, pa nije ovo, nije ovo otvorena bašća, već je dakle, od čovjeka, on održava tu bašću, ulaže na nju. Dakle, takva voćka ne može da se jede, mora da se pita. Pa je produžio tom bahšćom i našao čovjeka koji čuva bahšću, i stražali. Plodovi sazreli. I on dakle drži ono pola jabuke. Pola je pojeo i pola ostalo. Kaže, ja sam pojeo mahinalno, nisam znao. Evo pola jabuke, a ono pola ako ćeš halaliti. Kaže, vala, ja ti ne mogu halaliti, ja sam samo ovdje radnik. Ima gazda, čije njegova bahšća, ovaj Bustani, kaže se na arapskom... To je njegovo, ja tu ne mogu pitati njega, ti on halal? Kaže, dobro, gdje on? Kaže, dan i noć treba putovati do njega. <kliči> Nemam obitela. Dan i noć, cijeli dan i cijeli noć treba putovati. Kaže, nije problem, idem putujem, halalno pitam. I putuje, dan i noć. I dođe, nađe gazdu i spomenuje mu svoj slučaj. Tako je, tako, kaže... Halali ti samo podjednim jednim uvjetom. Kaže, nije problem, postavljaj uvjet. uvjet ka, s kojim god si uvjetima zadovoljan, radujete da ispunim, postavljaj. Nije bitan halal. Kaže, halali ću ti po jebke. ti ako oženiš moju kće, koja je i gluha, i slijepa, i čorava, i njema, i nepokretna. Halal ću ti ako oženiš moju kćer koja je i gluha ne čuje i slijepa ne vidi i nijema ne govori i ne pokretna. Kaže, nije problem. Ja ću oženiti. Ja sam zadovoljan. A nadaću se nagradi kod Allaha zbog ženite bez takvom ženu. Sa buraću. I oženio ga babu. I kaže, hajde uđi. Kod svoje mlade. Ovaj ušao i vidi sjediona kaže sad ne znam u čemu je nazvat selam ne čuje ne vidi vjer škripu vrata nije čuva ali kaže nazvačuje selam jer vjernica je baba je vjernik meleki su tu uz nju pa će mi meleki odvratiti poznato je kad se neko nazove selam a ko ne uzvrati uzraće bolji kaže kad ona va li kum sa Vidim je, znači. Kaže, ustade i pruži mi ruku. Nisam vam ja pogrišio, oti su drugu sobu. Nije stavio? Kaže, ne, ne, moj babo je udao mene za tebe. Mene za tebe uzao. Pa babo je rekao da ne čuješ, da ne vidiš, da ne govoriš, da si nepokretna. Ti hodaš i čuješ i vidiš i govoriš. Kaže, jeste, babo je rekao da ja ne čujem. Nikada nisam čula harama. Babo me čuvao od harama. Ne vidim, nisam gledala haram. Ono u čime Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan. U to nisam gledala. Nisam slušala. Čuvala sam svoj jezik. Od riječi s Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan. I nisam odlazila na mjesta koja srde Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Pa se u Iz takvog braka se rodio. Ebu Hanife rahimahullahu ta'ala. To je bio otac i majka. Ebu hanife, rahimahullahu talavrikan, ummeta. Ebu hanife. Dakle, pristali su da se oženi, samo je vijenica. Dakle, znamo da babo je vijenik, kona je vijenica, pa bila i gluha, i čorava, i, i, i. Ali dakle, vjera. Zatim, druga osobina, da ne budu mnogo. Brat ćeo, dakle, treba biti dobre vjeri. Čusti vjera. Druga, da sestra traži od tebe. Ovdje ima puno mladinaca, je na ženi ona, ženitvi? Da znaš određeni dio iz Kur'ana. Pa tamo na preporuci da stoji da znaš Amidžiz. Kad hoćeš da se oženiš, pa tražiš da te neko od učenih ljudi vjenča, da tamo u preporuci od drugog učenog čovjeka stoji da znaš Amidžiz. To treba baciti. Jer samo s vjerom naš brah može biti sretan. Nemojmo to zaboravljati. Nemojmo pokušavati održati svoj brak s kakvim marišetlicicama i ostal. Samo s vjerom nam može ostati brak. Poznat ajet i često ga napominjem 97. ayet sure An-Nahl: "Man 'amila s-salihan Ko bude činio dobra dijela, bio muškarac ili žena a vjernik je mićemo mu dati da živi u ljepinu da samo je vjeri, samo je u vjeri smira. Samo je u vjeri sretan život. Zato dakle, trebamo biti čvrste vjere, a naša vjera se gradi na Koranu i na Sunnetu. Treba dakle da poznajemo određeni dio is Kur'ana i Sunneta. Naši predhodnici također ne bi davali za učene ljude, ne bi davali svoje kćeri za imućne ljude. Za halifine sinove, već bi davali za učače Kur'ana. Pa je jedan od učenih ljudi dao svoju kćer za Salima. Ebu Hudeife spominje se i često se kaže Salim maula Ebi Hudeife. Salim oslobođeni rob od Ebu Hudeife. Ebu Hudeife je dao svoju kćer za Salima koji je bio njegov rob, ali je bio hafiz Kur'ana ali bio Hafiz Kur'ana, pa ga pustio i dao svoj hćev za njega. Nije dao za halifine, za halifine sinove. Poznat vam je slučaj, u hadisu se bilježi, da je došla žena Allahovom poslaniku, alihi salatu esena, dok je sjedio sa svojima sahabima. I kaže Allahovu poslaniče, ja sebe poklanjam tebi, ako imaš potrebe za ženama. Ja hoću da se udam za tebe. Ja ti se poklanjam. Allahov poslanika alihi sallam, sjedio sa svojim ashabima, poklodiže pogled, gleda u ženu, zatim obori pogled i najviše diza. Pa je žena shvatila da nema potrebe za njo. Neće da joj oženi. Nema potrebe za takvom ženom. Pa je žena sjela. Ne bi se predomislio? Pa je žena sjela i sjedila. A pa ustaje jedan od ashaba i kaže Allahov poslanić, ako nemaš ti potrebe za njom imam ja. Pa ženi mene. Ako nemaš ti potrebe, za ženu mi imam ja, ja sam njoženim. Pa kaže Allaho poslanik, ali hi salavcom, dobro, idi kući i pogledaj, imaš i nešto od imetka da doneseš kao vjenčani dar. Ne, da te oženim. Pa odlazi čovjek, traži pokući i vraća se, kaže Allaho poslanik, že nema ništa. Kaže ponovo, traži pa makar željezni prsten. A, treba mu koritavnu plakatu. Stavljene dvije burme na, na plakati, kako da izabere svog supruga. Dvije burme i burma uopšte nije od naših običaja. Nije od islamske običaje. da ste stavli tamo u Kur'an se čadu, bilo bi bolje na plakati, ja? a ne burme. Pa kaže, ide potraži željezni prsten. A vama je poznato, ha, da je željezni nakid, šta, strožije zabranjen od zlatnog nakita. Da je željezni nakid strožije zabranjen od zlatnog nakita pa... Počesto pitaju sestra, koliko se u bižuteriji ispostavi da je ona od železa nije dozvoljena je nositi. To vi bolje znate. Žene bolje znaju. Jer se spominje da je jednog dana došao jedan leshaba sa zlatnim prstenom, pa ga Allahov poslanika alih i salusam strgnuo i bacio. Pa Kaže, leshabi, uzmi prsten, pa ga proda, zamijeni. Kaže, ne, ono što je strgnuo Allahov poslanika alih i salusam ja tu u svoje ruke. Pa je došao drugi dan sa železnim prstenom. Pa još troži, strgnuo i bacio. Pa željezni nakit je nakit stanovnika džehennema. Okovi, lanci od željeza. To će biti nakit stanovnika džehennema. I nije nama dozvoljeno da se poistovjećujemo kao što nam nije dozvoljeno da se poistovjećujemo sa nevjernicima, sa šeitanom, sa životinjama. Isto tako nije nam dozvoljeno da se poistovjećujemo ni sa stanovnicima džehennema. Pa kaže, ali u ovom slučaju, dakle, gdje se ukazuje da mehr mora da se da idi pa potraži maka željezni prstin da bilo šta daše ženje. Pa je odišao čovjek, tražio, tražio njema li željeznu prstinu. Pa je čovjek sjel. Oto je izgubio svaku nadu da ti se oženiti. I čovjek sjedio i, sjedio i sjedio i sjedio i potrajao skup, na kraju čovjek je ustao i okrenuo se. Pa ga Allahov poslanik Alihi Salusam vidi kako odlazi i kaže vrat A prije toga je upitao ga imaš li bilo šta? Pa je čovjek rekao nakon što nema ništa, nakon što nema železom prstejna rekao je imam donji ogrtač. Oma ono je poznato, je li, za vrijeme Allahov poslanika Alihi sa locom najčešća odjeća je bila poput one odjeće koje oblače Hadžije na hađu, tokom hađskih i umranskih obreja. doni dio i godni dio. Dakle, ne ovako, košulje rijetke su bile, uglavnom, dakle, kaže se za donji dio izar, a za gornji dio rida. I kaže, prenosilac ovog hadisa, čovjek je bio samo u tom donjem ogrtaču, nimao gornjeg. I rekao je, imam samo izar, donjem ogrtač, kažeš, ta će. Ako joj daš, kaže poslanika, ako joj daš ti izar, donji dio, dakle onaj, ko donji ihram, ili ko peškir, ako joj daš, ako ona tebi da, šim će se ona a ne može to. I na kraju čovjeka izgubio nadlecu žen, odlaze i poslanik Alehi sa odsam razvraca i kaže, znaš li šta iz Kur'ana? Znaš li šta iz Kur'ana? Pamtiš li? Znaš li šta iz Kur'ana? Pa kaže, znam tu i tu suru, kaže, pamtiš? Na pameti je znaš, kaže, znam. Ajde, kaže, oženio sam te s onim što znaš iz Kur'ana. Oženio sam te s onim što znaš iz Kur'ana. Dakle, učen budući muž treba da znam nešto iz Kur'ana. Zatim, Da potiče iz vjerske sredine. Da potiče iz porodice koja zna za vjeru. Da potiče iz porodice koja zna za vjeru. Traži takvog. Što je god moguće više. Na prvo mjestu ti bude vjera, vjera, vjera, vjera, vjera. Da potiče iz vjerske porodice. Porodica da zna za vjeru. Došlo je hadisu, ljudi su poput ruda. Najbolji koji su bili u džahilijetu, najbolji su i u islamu kada se poduče islam, kada prihvate islam kako treba. Dakle bili su dobri u džahilijetu, kasnije su dakle bili bili dobri u islamu. Traži takve koji su dakle dobri. Zatim da je lijepog ponašanja, da je blag u obhođenju sa svojim ukućanima, traži, spitaj. I nemojte... Nikada tražiti od dalja da se zauzimaju za vas. Ima braće koji kažu de, hajde oni kažu še, ne volimo mi tako, da se zovemo de še, nazvat ćete pa ti reci kakav sam i šta sam. Umoj to živ bio, ako bude to tražio od mene, nadakle si, jadam si ti. Ne moj misliti da ćete pohvaliti. Ne moj misliti da ćete, jer blak nije igra i zabava. Reću sve o tebi. Reću sve o tebi kakav si. Zato, dakle, nemoj, da to traziš od nas, nemoj da nam stavljaš na iskušenje. Pa, dakle, žena treba da ispita, da pošalje, da babo ode, da ode brat, da se upozna sa tim budućim ninim mužem, kakav je, kako se obhodi sa svojom majkom, kako se obhodi sa svojim babom, sa svojim braćom, sa svojim sestrama, sa svojim komšijama, kakav je uponašanje, kakav je obhođenje. Poznato vam je, U hadisu stoji Fatima kćer kakaj Došla je Allahom poslaniku alihi salatu islam i spomenula da ju je njen muž pustio tri puta. Da uvijelo je tri talaka. Kad se kaže tri talaka ne misli se dakle pustio sam te, pustio sam te, pustio sam te. Od jedan puta čovjek kažu ili puštam te tri puta. Dakle to nije validno. Za vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu islam takav način rastave Nije bio u redu, nije se smatrao dozvoljenim, ali onaj koji ga kaže, smatra se jedan put. Dakle, da kaže čovjek, ženi, puštam te tri puta, ali pušte nas i pušte nas i pušte nas to se, dakle, računa jedan put. Za vrijeme Omera, dakle, za vrijeme Allahovog poslanika, ali i salocom, tako je bilo. Zatim, za vrijeme Abu Beka, i dvije godine vladavine Omera, pa su ljudi počeli da se izigravaju s ovim propisom. Pa je Omer radi Allah samo donio fetvu, nije promijenio propis, propis ostaje. Ali zbog toga što se ljudi promijenaju, on je izdao onu fetvu. Pa je rekao, ljudi su imali ovome širine. Međutim, izigravaju se, požuruju, da im i mi malo požurimo. Pa je rekao, danas nas nema više, ko kaže, tri puta, pa da tri puta i završio se svojom ženom. Za vrijeme Allahovog poslanika je tri puta bilo, dakle, ukoliko čovjek pusti ženu tri puta, misli se da je pusti, pa vrati. Pusti, pa vrati i na kraju pusti. Treći razlog braka. Nema više života među njima, jer tako kao što je poznato iz hadisa, sve dok se ona ne uda s ciljem braka da živi, dok se ne uda za drugog, i živi i taj drugi je pusti, u zapravdanih razloga, a ne dakle da, da se njen prvi muž dogovori sa tim drugim, samo da je oženi. Na prespava s njom, pogledajte poniženja, da prespava s njom i da ih sutra pusti. U Hadišu je došlo, da su prokleti onaj koji to traži i onaj koji im udovolji. Tu si bio brzo, na jeziku, pa puštao ženu. Jedan put, dva put, tri put. I čuvaj se, nemoj ne sebi dozvolit, ni prvi put, onaj koji prvi put da razvod braka ženi, doće i do trećeg. Doće i do trećeg nega, neka zna. I nisu u pravu, da ne kažem, da ih ne nazivam kako, Oni koji kažu da je talak, razvod braka, odgojna mjera. Odgojna mjera. Imaju druge metode, ako se ispostavi da je žena u krivu kako da se žena popravi, kako da se žena odgoji. Počesto znamo mi biti u krivu, počesto mi planimo, počesto mi ne znamo da osaboramo i sl. Pa dakle, došla je žena, Fatima, po imenu Fatima, čerka Kajsa, Allahom poslaniku, arihi salacom, i obavijestila ga, da ju je muž pustio tri puta i pita šta ona ima od muža. Pa joj Allahov poslanik Alihi Salavcam pojašnjava da u periodu iddeta od nema ni, klov, ni krov nad glavom, niti izdržavanje. Gotovo. Nakon što se da treći razlog braka, ona ide iz kuće. Ne može da boravi više u njegovoj kući. Takva žena ima iddeta. Ne može je drugi odmah sutradano ženiti. Ne, njen iddeta mora da proteče. Dakle, tri mjeseca najčešće, ako mi je trudna. Jeli? Ali, dakle, nju bivši muž ne izdržava, niti joj obezbijeđuje krov nad glavom, jer, dakle, više ne živi s njim. Nije više njegova žena. Pa kaže, nemaš niti krova nad glavom, niti izdržavanje. Kada ti istekne, ide to kaže Allah, poslanik Alihi Sautzan. Priča kada ti prođe obavijesti me, pa je došla i obavijestila i kaže, dolaze. Pa kaže, doši došao mi je Ebu Džahnu, i došao mi je Muavija, i došao mi je Usama Ibn -Zi prosili su me Ebu Džehn, Muavija i Usama ibn Zejda, radijallahu. Anh. Prosili su me. Pa kaže Allahov poslanika, što se tiče Muavije, Muavija i Siromaše. Nema mnogo imetka. Što se tiče Ebu Džehna, Ebu Džehn u jednom citatu stoji ne skida štab s ramena. U drugom citatu, kod Ibn Mađe, stoji pojašnjenje puno udara žene. Udaj se ti za Usamu. Ti se udaj za Usamu ibn Zida. Dakle, poslanik Ali Islaloca nije štedio, nije škrtario na opisu i pojašnjenju kakav je budući. I tako svaki učeni čovjek trebao bi razotkriti da u detalje onoga koji hoće da se ženi ili da se udaje. Čak islamski učenjaci kažu da je vajib obaveza, reći, kada budeš upitan za osobu kakva je, šta je, da ti je obaveza. I to se ne smatra gibetom. Smatra se gibetom ako kažeš više nego li je potrebna. Govoriš o nekim osobinama, nekim stvarima koji su uopšte ne tiču braka. I neće uticati ili na brak. To je gibet. Ali ono dakle što trebala da kažiš o vjeri, o ponašanju, dakle bitnim ovim osobinama koje spomnijemo, obaveza ti je da kažeš. Pa kažeš što se tiče budžehma, puno udaražene. Durlo. Udaražene. vesti ti se udajza u samo ibn zejda, a znaj da je najbolje... Dakle, da se pokoriš Allahu i pokoriš Allahom poslaniku Alihi. To je htio je reći, pa da mojim riječima. Udaj se za Usamu. Pa se i udala za Usamu ibn Zejda, pa na, kasnije, kada se udala, kada je njihov brak lijepo se odvijao, žene su joj zavidjele na njenom braku. Žene su joj zavidjele na njenom braku. Dakle, ovdje Allahom poslaniku Alihi Sala kaže, čuvaj se, ne udavi se za budžeh meira budžeh u daražen tako dakle, nije lijep nije lijepo ponašanje biće dakle posebno ponaš... posebno predavanje kako da se muž ophodi prema ženi posebno po našem dakle kako u kući da se ophodi prema ženi pa ćemo kod Boga mnogo se više doticati ovog je li ponašanja stoji u djelu tohtetarus pokojan mladinci na al tako vrijeme kod nas da je došao jedan mladić koji bio izuzetno lijep da prosi Od babe kćera. I ona a, odmah se zalijepila. Kad je ugledala je potana, njen princ iz snova, kaže, babo, ja hoći da se udam. Babo kaže, nakon što je ispitao, provjerio kćeri slabe vjere. Nemoj se udaviti. Kaže, ja hoću i hoću i hoću. Nemoj kćeri, hoću, hvato. I na kraju babo pristane. Udovolj je njenom zahtje. I udasi. I odeju sa svojim mužem. Nakon izvjesnog grama, nakon mjesec dana, odišao da vidi, da posjeti svoju kćeru. Došao, a lični upis izmijenja. Modrice po lici. Kako živiš? Kaže, dobro. Vidim <laughs> ja kako živiš. Pa je počela da plače. I na kraju rekla, znam, babo, nisam te slušala. Nisam te slušala. Trebalo je dati prednost vjeru. Trebalo je dati prednost lijepom ponašanu. A ne dakle lijepom izgledu. Zatim sljedeća osobina. Ja ne znam više koja je po rijedu. Peta. Da je sposoban da živi u braku. Da je sposoban za bračni život. Da je sposoban za bračni život. Ovdje se misli da može da ima potomstvo, da može da ima snošaj i da može da snosi troškove bračnog života. Dakle, ovo drugo, lijepo je da se traži. Nije, dakle, nije obaveza, nije nešto što utiče, vidjet ćemo, kasnije na ispravljanje braka, dakle, da i imućan da se traži takav, ukoliko je žena zadovoljna s njim, međutim, dakle, kod pojedinih islamskih učenjaka, prvo, dakle, da je sposoban da ima snošaj, da može da ima potomstvo, pojedini islamski učenjaci u vraju, dakle, u ozbiljne mahane zbog kojih je žena ima pravo da traži razvoz braka, dakle ukoliko bude slagana ukoliko joj to se ne kaže, ukoliko neko od muškaraca ne može da ima potomstvo, možda ne znam. Tako je, s koljena na koljeno, naslijedio nasljedstvom, znam se za njegove roditelje ili jednog od roditelja, odlazio je, provjerio, obavezamo je da kaže. Isto tako s druge strane žena. Ukoliko zna da ne može imati djece, tako je potvrđeno, Mada, dakle, za Allaha ništa nije nemoguće. Ja, sino, smo spomljali. Allah, subhano talo, ime. Jel, Pa u 89. majtu, šir je Lumbija, se dova, zekeri jaha, alihi salatu wasalam, koji je zašao u pozne godine, a žena moja je bila nerotkinja, međutim, znao je da je Allah, joj ovala svemoćan. Pa mu se obratio do ovom, Rabbi, la zadni farden, wa ante kheirul vari sin. Gospodaru, ne ostavljaj me samog, ne ostavljaj me bez potomaka. A ti si onaj koji će na kraju sve nas naslijediti. Nemoj mene da ostaviš bez nasljednika. A ti si onaj koji će na kraju sve nas naslijediti. Dakle, slučaj jednog od nas nije takav. Niko dakle, od nas nije zašao 80. godine. Možda žena nerutkinja. Ali, dakle, to ne znači da trebamo dobiti Allahu Subhanahu Ali, dakle, ima čovjek pravo da pita možeš li imati djece. Znaš li? i tako isto žena. Jer kako se spomnije da ukoliko žena bude prevarna, ukoliko bude slagana, ukoliko je se to ne kaže, ima pravo da traži razvod braka. I neće zbog svog traženja razvoda braka uči u onaj hadis koja žena bude bezrazložno tražila razvod braka, neće osjetiti miri ženeta. Ne, ona dakle s pravom traži. Jer dakle većina žena ulazi u brak da ima djecu, da ima potomstvo. Zato dakle treba tražiti ovakvu osobu. Došao hadisu, može, možemo. Ko ima potragu nakizađe, krejna je vruća za zbog teme ili kaže Allahov poslanik Karehi salatu selam hadisu. Hadis Abdullah ibn Mesud radijallahu tam, o skupinom mladića. Ya mashar al-shabab men istata' minkum al-ba'a fa liyatazawwed. O skupinom mladića, ko je od vas u mogućnosti Da živi u braku neka se ženi. Odmahni neka se ženi. Pa različe islamski učenjaci šta znači ove riječi al-ba ete koji od vas u mogućnosti da živi u braku. Pojedini islamski učenjaci kažu da je ispravnije mišljenje koje od vas može da ima potomstvo, ko od vas može da ima snoša, ko ima potrebu za brakom neka se ženi. Jer je došlo to ćemo pomoći u obaranju pogleda, u obaranju pogleda i čuvanju stida, stidomas. Zatim da je povjerljiv, jer ti, sestro, ćeš njemu od svoga babe, svoga brata, svoga amiđe biti data na emanet. Da je od onih koji emanete ispunjavaju. Koji su? Koji su povjerljivi. Spominje se u Korani Kerimu poznato, jeli, kada je Musa Alehi Salafsan iz Misra otišao, sa svojom vjerom, vježajući, jeli, pa je došao u jednu dolinu gdje su ljudi napajali stoku, nalazilo se jeli, jezero, pa je vidio sa strane žene kako otjeravaju svoju stoku, kako ne dozvoljavaju u njihovoj stoci da dođe da pije sa stokom od muškaraca, žene su dakle vodle računa i o tome, A kamo li da se one približe. Pa na kraju je Musa Alihi sa Latvom, kada je saznao da oni neće da puste svoju stoku, već čekaju da odu muškarci sa svojom stokom i slično, da je tada napoje, uzeo on Musa Alihi sa Lusami napojio njihovu stoku. Kasnije je sjelo pod jedno stablo u one su otišle, otjerale svoju stoku kući i obavijestile babu u tom slučaju. Pa je on je li pozvao ga, došao i kaže... Ja hoću da te oženim sa jednom od ove svoje dvije kćevi. Ukoliko ispuniš toliko i toliko, budeš boravio kod mene jeli, i radio kod mene. Toliko i toliko. Pa je jedna od njih rekla najbolje ti je babo da uzmeš u najam onoga koji je el qawi el emin. Onaj koji je snažan i koji je povjerljiv. Najbolje je da te služi, da ti izmeti. Dakle, ako hoćeš nekoga da uzmeš, uzmi njega. Jer je on, dakle, snažan i, i povjerljiv. Došlo je u hadisu, lijepo se obhodite prema ženama, jer doista su žene kod vas robinje. Došlo je hadisu, lijepo se obhodite prema ženama, jer doista su žene kod vas robinje. Dakle, date su vam na emanet. Pa gledajte, dakle, da, kao sa svakom stvari koja vam je data datao emanet, traži se od vas da na takav i takav način se obhodite, da dostavite, ne znam, tu stvar gdje vam je rečeno, isto tako, žene su vam date na emanet, one su vaše robinje sve što im treba, obezbijedite im zato dakle treba takvog tražiti zatim, lijepo je da ti odgovara dakle, da sestra traži za svog budućeg muža, osobu koja joj odgovara koja joj je slična u vjeri, u znanju u ponašanju i ostalo. Islamski učenjaci spominju mnoge ove uslove da mnogo jeli, ali ne duži. Ono što je bitno, jero čega nema pardona, nema dakle razilaženja, jeste dakle da se slažu da su iste vjere i da su dakle ponašanja, lijepog ponašanja. Ostalo dakle imaminsko stanje i ostalo dakle nije uvjet ispravnosti braka. Uvjet ispravnosti braka jeste dakle da su da su iste i iste vjere. Postoje dokazi i drugih učenjaka koji kažu da trebaju biti istog imovinskog stanja, trebaju biti istog, dakle, slobodnog stanja i slično, jer, međutim, ispravna je da samo se gleda i najviše se gleda na vjeru i na ponašanje. Ostalo, dakle, lijepo je da bude iz imućne porodice mužu, da bude iz ugledne porodice i slično, međutim, obavezaj da se gleda da se gleda na vjeru i na lijepo ponašanje. Ali dakle nema smjetnika kao što rekova da se gleda i ostale osobine da ti odgovaraju jer što su supružnici bliži jedno drugome, što odgovaraju, što su slični jedni drugima, što su istej naravi, ako je moguće da budu takvi, ako Bog da očekivati je da brak funkcioniše bolje. Inkoliko su Jedno uče sebi, drugo uče sebi. Teško da će takav brak potreti. Nemojte nikada, nije dakle tema o tome, ali nemojte zaboraviti, mislim dakle da je bilo o tome i ovdje predavanje. Ako ne vrate se na internet, možete naći Hidžara Allahovog poslanika Alihi Salata. Predavanje koje sam držao i poznato vam je ko je planirao tu Hidžaru i ko je, koju je sproveo. Allahov poslanika Alihi Salata i Ebu Bekr. oni su bili isti. I poznato vam je da je Hidžara uspjela. I koliko je uspjela da je samo jedan čovjek, iako je raspisana potjernica za njima, i ogromna nagrada određena, ali tako, stotinu deva. Tvoje stotinu? Mercedesa. Aj kula, cool, Mercedesa. Aj Dospio je samo jedan čovjek. Suraka. Ibra Malik, dospio je. Zašto? Zato što su... Dva čovjeka, dvije osobe, iste naravi, istih sklonosti, istih osobina planirali i sprovali tu hijčru. Pa se kaže, iz tog hadisa se zaključuje, kako kaže islamski učinjaci, svaki projekat koji budu vodili iste osobe, ili slične osobe, ako Bog da će osvjetiti. A ukoliko neki projekat budu vodili različite osobe, nemoj očekivati budućnosti tom projektu. A najvažniji projekat za nas, omladino, brak. Najvažniji projekt u našem životu jeste dakle brak. Jer se u braku, jačamo, u braku se podpomažijemo u braku da dakle, živimo sretnim životom. Pa dakle, nakon vjere, nakon lijepog ponašanja nema smjetnje da gledamo, da tražimo osobu koja je sličnih sličnih sklonosti. Dakle, lijepo je, a najbitnije je da se traži da se traži je. Skratimo malo koga se treba clonuti Koga ne tražiti? Ne tražiti, dakle, razvratnika. Onoga koji je loše vjere. Onoga koji, koji je loše vjere. Koji ima, dakle, kod sebe pogrešnih ubjeđenja, vjerovanja. Dakle, koji je novotar. Za čovjeka se kaže da je novotar koji je u aqaidu skrenuo. Koji nema ima vjerovanje ehli sunneta u al vjerovanje u ubjeđenje na kojim je bio Allahov poslanika alihi salacom svidjelo, svidjelo se to nekima jer se ne svidjelo ehli sunnetu al jeste ono na čemu je bio Allahov poslanika alihi salacom i njegov jashavi ostali za koje danas govore na našim podnjebima da su oni od ehli sunnetu al džamata nisu to znaju se odrednice znaju se načelo principi ehli sunnetu al džamata a znaju se dakle i odrednice tih Dakle, ne udavati svojih ćeć za novotara, za razvratnika, za onoga koji je slabe vjeri, jer kako rekao, od vjeri nam sve zavisa. Shodno prethodno, kloni se i onoga koji ne može imati potomstvo. Ako tražiš potomstvo, ako tražiš djecu, provjeri, ispitaj i kloni se. Nemoj igrati se nečim osjećanjima, jer ima ljudi, znaju, dakle, da njih mnogi izbjegavaju. Mora da bude iskren. Ako se boji Allaha, mora da kaže, ja ne mogu da imam djecu. Ako je vjernik, on će reći. I zbog toga će ga mnogi možda izbjegavati. Pa nemoj da se igraš s njegovim osjećanjima. Hoćeš ga i na kraju traviš razot braka. Ako ti smeta, ako hoćeš potomstvo, smeta ti takav muž, nemoj ulaziti u brak. Nemoj ulaziti u brak s njim. I nama isto tako, jeli, zato, zašto sam rekao na početku, Preče da se vodi računa od strane žene i njenih roditelja kod izbora muža. Nego, dakle, sa strane muškarca, i muškarac može za da zadnje razlog braka kad godođe. Tako? Kod Ebu Hanife, jedino kod Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, je haram da čovjek bez razloga dadne razlog braka. Kod ostalih učenjaka je pokuđeno. Dakle, talak razlog braka je u njegovoj ruci, a nije u njenoj. Zato, dakle, nemoj da sebe dovodiš u nezgodnu situaciju, pristaješ na sve i kasnije pa smetam i ovo, pa smeta i ono, i kako da bude rahatluka, kako da bude sreće u takvom životu. Kao što je nama Allahov poslanik Alihi Salud sam preporučio kada je rekao ženite žene koje su ovom drage i koje mnogo rađaju, dakle, tražite žene koje rađaju. Isto tako, dakle, i njoj. Ako smeta, neka ne traži muškarca koji ne može da ima potomstvo. Dobro, Gledaj, pogledaj u izgled muškarca. Nemoj dakle da se udaje za nekoga koga čiji izgled ne podnosiš. Allah nas je stvorio kakve nas je stvorio. Nekoga ljepšeg, nekoga manje ljepšeg. Neću reći ružnijeg. Nekoga ljepšeg, nekoga manje ljepšeg. Pa dakle, ako hoćeš nekog princa, traži ga. Nakon vjere, traži ljepotu. Nema smjetnje. Poznato je u hadisu Sa'id ibn Qaisa, njegove žene, da je došla i žalila se Allahovom poslaniku alihi ali. Međutim kada kada je vidjela svoga muža sa ostali muškarcima, zato žena treba da ubori pogled kao što i mu kao što muškarac treba da ubori pogled. Vidjela ga u skupini drugih muškaraca. A žensko ko žensko, ha? Odma gleda onoga do njega, ljepši on niže stao on, nije ljep kao oni. I došla i želi sa Allahom poslanike. Traži razvod braka. Traži razvod braka. I kaže, o Allahom poslanice, ne želim se na njegovu vjeru. Niti se želim na njegovu ponašanju, ono ne mogu da ga smislim. Ovaj hadis ima dakle brojni citate. Brojne verzije. Pa rekla, neće se moja glava uz njegovu glavu naći. Pa kreve tu dalek gde da mu ja, i on ima šans. Nije ga Pa je Allahov poslanika, kada je vidio dakle, da je tu ozbiljan problem u braku, da će svaku vući sebi, a on po svaku cijenu, sabit Ibn, kada čak se spomni da je išao za njom i plakao. Pa Allahov poslanika, kada je vidio dakle, da nema tu života, rekao je, hoćeš li joj vratiti bašču. Hoćeš li joj vratiti bašču, Jer je, sabit, hoćeš li ti njemu sabitu vratiti bašču, Jer je sabit njoj dao kao mehr, kao vjenčani dar bašću. Pa je rekla vratit ću, hoćeš li primiti sabitaj hoću. Pa je Allahu, poslanika, ali ih i razveo. Dakle, nakon što je, čuo da ona ne muže da ga smisli. Zato sestra, ako traži nekog princa, nekako traži, ali možda je ostane neudata, tako? Možda ostane neudata, tokom cijelog života, ne nađe tako. Ali, dakle, ako je, će to biti ozbiljan problem, njoj sutra u braku, bolje, dakle, ne igrati se sa tuđim osjećanjima, traži dok ne nađeš. Zatim također, ukratko, je li, kloni se i onih muškaraca koji te žene zbog tvoga imetka. Zbog tvoga položaja i zbog tvoje ljepote. Sve je ovo prolazno, je li tako? Kaju, braća, djesta, družnoćajne prolaze, šta će? Moram tražiti lijepo. Nema smetnje, pa prvo vjeru, pa Ali ako te ženi samo radi tvoje ljepote, ili radi tvog imetka, ili radi tvoga ugleda, ne udaji se. Dakle, to će prije ili kasnije poći. Onaj koji, te, onaj koji te ne ženi radi tvoje vjere, koji nije zadovoljan s tobom, tvojom vjerom i tvojim ponašanjem, ne udaji se za njega. Ne udaji se za duhanđiju, za onoga koji hoće da potegne i ostalo. Imaćeš problema, imaćeš izmjenu ličnog opisa. I dakle, koji čini ostale grijehe, koji se bave kamatom, ulaze u kamatni kredite, vi znate dakle, da Allah objavljuje rat takvim osobama. Pa da ti budeš u braku s takvom osobom, da živiš takvom osobom, Allah djel'ovala mu objavljuje rat. Onaj koji je sklon mitu i korupciji, iako su većina, je li tako? Kale, šejh Muhammed ibn al-du'l-Wahav, rahimahullah, hotela da onaj koji daje mito i onaj uzima mito je od taguta. Kada je Muhammed Ibram Kulahav, Rahimahullahu Tava, kako je zablježeno u vrednom djelu, Edduradu Senija. Onoga koji ne klanja, Bože sačuvaj. Onoga koji ne klanja, ne udaju se za taktoga. Stub Islama, kako je došlo, wa amuduhussala, u hadisu Mlaze ibn Džabala, kada Allahu poslanika, alihi salacom, pojašnjava određene ibadete u Islamu, ispominje njihovu vrijednost i kaže, wa amuduhussala i stup Islama, na koji islam obstoji, ako taj se stup sruši, sruši se islam. Vam uduhu sada. Stup islama jeste obavezni namaz. Da se udaješ za onoga koji nema islama. Van svake, svake pamete. Onoga koji je škrt, ne udaje se za njega, koji škrtali, dakle čak na svoju porodicu, koji kaže krvi dajimo para ne dam. Pa, Najvredniji je i metak, i metak na svoju porodicu. Čovjek, dakle, koji umjereno troši, ali kada troši, troši na svoju porodicu. Isto tako nema smetnje, dakle, da muškarac traži žanu koja je pružene ruke. Poznam slučaj je slučaj, spominje se u hadisu da je za i neb. Sukruga Abdullaha Ibn Masouda radijallahu talan imala neke narukvice i htjela je da da u sadaku pa je došla Allahom poslaniku Alihi Salucan, da da, pa kaže međutim Allahom poslanicom moj muž Abdullah kaže da je on i naše dijete dakle naš sin preči na tu sadaku preće da dam njima nego da dam nekome drugom pa kaže ispravno je rekao Abdullaha ispravno je rekao Abdullaha dakle može žena da da svome mužu može žena da da svome muža, a i na drugoj strani nije nikakvo rasipanje da muž udjeljuje na svoju suprugu i na svoju djecu. Kako da bude raspanje, kada je to najvredniji metak, je li tako? Došlo u hadisu četiri, dinara, čovjek, dinar koji uloži u borbu na Allahom putu za oslobođenje roba, jel' pomogne siromaha i dadne na svoju porodicu, najvredniji dinar je onaj dinar koji dadne, koji jel' na svoju poroču. I također kloni se onoga koji nije ljubomoran, kloni se onoga koji nije ljubomoran, koji ne vodi brigu ili o tebi, koji dozvoljava da mu svako ulazi u kuću jeli, i sl. Od na mnogo neduljim, dakle ovo su neke najbitnije te Na prvom mjestu, je dakle, vjera, vjera, vjera, istinska vjera tražiti preporuke od učenih ljudi kod koga dolazi na predavanje, šta sluša, šta zna od vjeri, koliko zna Korana, kako je njegovo ponašanje i sl. Dakle, to je najbitnije. ako ućeš da živiš sretno? A mogli bismo sjediti sutra do sabaha, da vam pričam crnu hroniku iz naših brakova. Zato, dakle, ali zašto? Mi smo krivci toga. Ne mojmo kriviti druge, nego mi. Dakle, ovo nije da zastršimo u mladince da se ne ženimo. O, svi smo na ordinici, tako? Osim mene. Četrdesetku prešlo? Prešlo. Ajde, to neći. Dakle, mi smo zato što nedržimo se vjere kako treba. Nedržimo se vjere kako treba. Onda kada se počnemo držati vjere kako treba, jer vidjet ćemo ako Bog da i možemo naći u knjigama, možemo naći u kuranskim ajitima, u hadisima, Allahov poslanika, alihi salocom, da je u našoj vjeri sve defini Sve regulisamo. Od nas se trazi samo da se toga prihvatimo i da postupamo po tome. I nam je? Zašto? Da se ne prihvatimo naše lijepe vjere u svakom segmentu. Živjet u rahatluk. Ako ima nekome što da pita, bo Amin.